Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammedin wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Allahumma yassir li amri, wa eshrah li sadri, wa hlul lekli, li an yatahallu. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na ma lam tanna, inneke antal alimul hakim. Biz keçən dərsimizdə hədisi bitirdik. O bu gün inşallah 20-ci Əbu Nasrü'l-Badr rəziyallahu anh buyurur ki: "Hayr-ur-Rasulullah sallallahu alayhi və sallam inna mimma adraka'n-nas min kalam-in-nubuwwat-ul-ula, iza lam tastahyi fasna' ma şidrwal-Bukhari." Əbu Nasrü'l-Badr buyurur ki: "Peyğəmbər sallallahu alayhi və ki, heyran da insanlar ilk peyğəmbərlərin hekəmlərinə satmışlar, hansı ki onlar e, deyirdilər ki, əgər həyən yoxdusa nə istəyirsən onu dey." Ümumiyyətlə, həyə əxlaqı sifətlərdəndir və həl bir mümin də xüsusən də ə, tək Allah ibadə edir ki, onu heç bir şeyin şəri qoşmayan qullarında bu sifətin olması, yəni, ləbuddur, həl-həkün olmalıdır və bu həyə haqqında da Peyğambər S.ə.vələm özü bir çox hədifləri də buyurmuşdur, yəni həyənin imandan olmasını bildim ki, şey, imanın şövcələri məşhur hədifdə Peyğambər S.ə.vələm ən yəni, əməllərin, əməllərin sayında və da e, qəlbən olan əməllərin sinəsə həyəni daxil etmişdir və bu da onun göstərir ki, həyə ümumi İslam Yəni həyənin olması imandandır və həmçində peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurmuşdur ki, yəni həya yalnız insana yəni xeyir gətirir. Və həmçində bu hədisimizdə gördüyümüz, gördüyü eşitdiyimiz kimi, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o həyə haqqında əvvəlki Peyğəmbəllərin də öz ümmətlərinə bunun e, hansı amil olduğunu, necə bir əsas insanda axlaqı sifət olduğunu bizdən əvvəlki ümmətlərinə də öz Peyğəmbəlləri çatdırmışdı. Və bu da onu göstərir ki, e, çox az bir şeylər olub ki, o Peyğəmbəllərinə onlar ötürürlər bu sözü, o sözlərdən bir də bu həyət qındır olan sözüdür hansı ki, şey? hər bir Peyğəmbər öz ümətini tövsə edir və insanlar da bunu bir bilən arasında o qədər yayıblar, əzvəlidirlər, tətbiq edir və bilinən təhvət edir və ki, hətta hər bir insan öz, hansı ki, öz dövrə yaşamadığı Peyğəmbərə xatmadığı halda hansı ki, bu kəlamlara eşidir. O da həyanın insanda olmaqdır. Yəni, əgər insanda həyə yoxsa, o insan nə istəyir, onu da etsin. Və bu əhə, hədis ə biz e, dediyimiz kimi yəni həya haqqındadır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz hədislərində də həyanın nə olduğunu bildirmişdir. Və həya dediyimiz kimi İslamda əsas e, olacaq yəni sifətlərdən biridir. Hansı ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ravayət olunmuş şey necə iki e, peyğəmbərsun buyurmuşdu: "İzəbədəllahu əbdən İzə əb najə'ə minhu l-həyā". Və idə najə'ə minul-həyā Ləm tülqəhu illə bagidan mubaqidan mutabaqidan və nəzə' minhu l-amāna, fə idə nəzə' minhu l-amāna, nəzə' minhu rəhmə, fə idə nəzə' minhu rəhmə, nəzə' minhu uruqa t-isləm, fə idə nəzə' minhu uruqa t-isləm, ləm tülqəhu illə şeytanan maridə. Kədə gəy peyğəmbər əs-səlləmu aləyh və ə əgər Allah fil quluna, yəni qəzəblənənsə bu gülədərsə, Allah Subhanahu ondan təlondan həyanı götürər, yəni ondan çəkir. Və əgər Allah Subhanahu ondan həyanı götürsə, o insan e, yalnız Allahla elə bir Allahın ona qarşı buğudu olar. Yəni əgər onun qəlbindən Allah Subhanahu həyanı götürsə, o yalnız budur, yəni insanlardan olar. Və həmçində Allah Subhanahu ondan təlondan əmanəti götürər. Və əmanəti götürəndə isə Allah səndə onlara rəhmətli göstərər. Və əgər onlar rəhməti götürsə, ondan İslamın elə bir damcısı götürər. Yəni İslamın onun əlaqəsini götürər və gedir ondan ə, İslamın əməsinən İslamın əmanətini götürəsə, onda yalnız vəalnız o, yəni şeytanla qarşılaşar. Yəni bu da hər şeydə aslıdır, yəni əmanətlə, yəni həyənə. Əgər həyə ə indi deyirlər insanı götürləsə və insanın da bu cür, yəni alqəbətlərə yəni aparılması, aparıb gətirib çıxarır. Həmçinin İbn Abbas radillahu buyurur ki, həyə ilə dir iman bir-biri oxşadılar. Əgər deyil, həyə ondan çəkilərsə, iman da ona tabi olur. Yəni əgər həyəni ondan həyə itibsə, ondan iman da çəkilər. Hansı bu günlərimizdə də biz elə bir şeylə rast gəlirik, insandır ibadət eləyibələr və s. Ancaq e, o zahirdən tanınmır. Amma onun zahirdən bizdə bir var, həyə var, bir də həyəsiz. Həyəsiz də əslində həyəsi olmayan şəxsində edir. Bizdə düz onu əslində elə belə pis adama o adı verirlər. Yəni, özünün abr həyəsini qorumayan bizim el arasında həyəsiz olur. Bu həmsin ağırdı, kişilər, həmsin də qadına. Bu ləqəb kimi həm qadlar, həm də kişilərə yəni, bizdə nisbət olunur. Və e, görür ki, o insanın o danışığından, o həyatsızlığından yani, e, elə hərəkətlər edir ki, ancaq e, demərsən ki, o ibadət əhlidir. Əslən, ibadət edən, yəni gündə 5 dəfə alını yerə qoyan, yəni e, ibadət, bütlərin ibadətindən, Allah-a şəhli qoşmadan çəkinən insan heç bir halda o cür həyatsızlığa yox verməz. Yəni, nə olur olsun, insan e, söhüş eləməz, bizə deyərlər. E, vahiş və nisə almaz, hər bir halda və haqqı taqdalansa da belədir. Çünki e, Peyğəmbə s. s. özü dəfələn bunu həstərdə bildirir. Hansı ki, şey, e, münafiqin əlamətlərindən də qeyd edən Peyğəmbə s. S. s. bir əlamət onu qeyd edib ki, üzbəzən, üzbəzən, üzbəzən, dörd gəlib, ki, o mübahisə edən zaman yəni, artıq fucra yollayar, yəni, fazirlik edir. Yəni, bir var ki, qardaşın hər bir şəxsə mübahisə olur, bizə mübahisə eləyən daha da ağzından çıxmadığı sözlər qalmış. Yəni sənin kimi ev diləyə, sənin başqa bir şeylədə olan söz söhbətləri və açalın. Yəni sözü də bilməz. Sonra içindən bir şübhəsin suru keşməzdin düşünür. Və xülasə odur ki, yəni həyat insanda o cür əməllərin qarşısını alır. Amma əslində isə e, ibadat edən insanda isə əslində bu cür həyətsizlik olmalı deyil. Çünki insan ən azından O Rəbb ilə olan üçiyyətli namazı əməli onu o cür əməllərdən salır. Ona görə baxın görüm Quranda Allah Sübhanühu buyurur ki, həqiqətən də namaz insanı pis və münqəş paş işlərdən çəşindirər. Yəni həqiqi namaz qılan, həqiqi Rəbbini dərk edən, həqiqi alnın yerə qoyan. Baxaq görək belə ümumi topluma təvəllüb, əşi o da qılır mən də qılın, ə o qonşu da qılır mən əş, oğlum deyəşi ürəyini alıb mən Ocaq namaz qılmaq, bəlkə bircə heç bir şey faydası vermir. Və də görürsən ki, bəzilər görürsən, evlərə maxtır, yolda ki, şək hə, hə problemi nə etsən, onu eləyəcəm, namaz qılacaq, belə edəm. Güzəl, həm dillə, çox vaxtı bu, yaxşı alınır. Görürsən ki, e, həqiqdən, siliklə ilə, qlasla İslam-a gəlir. Amma bəzi hallarda görürsən ki, e, bilməm, qaynasıdır, kimidir, başına çıxmır. Görürsən, e, e, yəni, Şey, o ev doğanda qılmaq, olmayanda qılmaq. Yəni, o cür sözləni elə də yəni, O, o cür namazın faydası yoxdur. Hər insan öz evində əri olmadığı halda, öz kainələsi, qainəsi olmadığı halda, özünün üzərində öyrəbbini mürəqib kimi, rəqib kimi, yəni onun üzərində ə, daimən onu görən kimi qəbul eləmirsə və onun əməllərinin ə, özündən daha buxarda olan, Mələyələrin onu istəməsi, yazmasını, Rəbbin onu görməsi, tərk eləmirsə, onu hiss eləmirsə, onu duymursa və kimdir namazın heç bir şey faydası verilməz, hətta o ayə də ona tətbiq olunmaz. Hansı ki, namaz insanı kisamülkərişədən çəkilməz. O namaz hansı namaz ki, insan onun vaxtı-vaxtında yerinə yetirməyə çalışır, insan onun cünlələni, vacibəni yerinə yetirməyə çalışır, insan onun vaxtını itirməməyə çalışır. İnsan onu bazılardır da damat şeklində yerinə getirməyə çalışır. İnsan bütün problemləri namazda saxlayır. Biz şimdi bütün problemləri namazdan sonraya saxlayırıq. Dəşibdən namazda o sözü çıxar gedir. Amma həqiqətən sələflərdə isə problemləri namazda saxlayardırlar. Ki namazda istəsin, namazda həll eləsin. Çünki o bilir ki, onun qıyamı var, huqusu var, səcrəsi var. Ancaq bizdə nəsə elə biz Bizdə dinişəşi namazı bu tarafa sorar problemləri həll eləyir. Aydın ona görə, Peygamber İslam öz sahabələrinə məhz e, deyərdir, yə qılav zuru əzan ver, namaz qılaq rahat edir sözünü deyərdir. Amma biz də namaz qılaq istəyərdik. İşte, namaz qılaq sonra o frat sayıcaya qeyd edir, aydındır. Yəni gör fərqinə boyudadır. Onun görə bəncə sələflər deyək ki, e, sahabələrlə indikilərin el müqayisəsini götürsən, yəni düz elm o məyanda göstürürmü ki, e, türlü ilə, yəni elm o məyanda burada götürülür ki, Yəni fərd-fərd səhabələrdən götürsən, fərd və hansısa insanlar bəlkə fərd və səhabələrdən çox bilə bilər. Özün hansısa bir bəyəli səhabəni götürsən, İbn Teymiyan götürsən, İbn Qeymi götürsən, seçilmiş müasirlərdən götürsən, bəlkə də fərqlər, fərd-fərdlə hə, ondan üstün gələ bilər. Amma əksəriyyət qəbulu heç səhabə o əksərdə başqa məsələ. Və ümumi də götürəndə e, elm indikilərdən daha çoxdur, amma əməl indikilərdə daha azdır. Fərq ondadır ki, İndikiler öylenirik biz. Yani biz toplum, öylenirik ki, şey, bir meydan ötürü. Ama sahabelerse öylenirik ki, emel etmektedir. Yani onlar o sualları soruşmurdular ki, şey. bakın görün, bizde kardeşler, eyni suallar soruşulur, eyni şeyler soruşulur. Belki de özü bilir ha. Bu sözü yine strafof gelmeyi denirik bir şey, birden sefer edelim. E bir koy Ömer'in boyuna kalsın, Abil'in boyuna kalsın. Yani on boyuna kalsın. Tamam, belki de bilir. O, bən bilmir ki, donatilətdir şey varsa satmaq olmaq, sprit varsa satmaq <coughs> şey olmaq, hamı bilir. Sadədə yenə də ehtiyac özünün o qədər straxov verir ki, yenə deyir qoy soruşun birinə, əvəyə qoy, ərşi qoy, o desin, təşi o desin. Ər olmasa, 5 6 sonra birindən tapısı ətirək elək elək, öyle plançı zizabə elək elək. Yəni, bu baxımdan indi sahabələr öyrənirdilər, soruşurlar əməl etməkden ötürü <gülüyor> biz de öyrəyliyik, sadəsək etməyiz, aydındır. Ve ona görə də e, bu həyyanı da e, İbn Abbas bu hədsə geyir ediləyimiz kimi İbn Abbas e, imanla bir qoşa sayır. Yani həyya imanla qoşadı. Yani ne vaxtı insanın həyya götürlərsə iman da ona tabu olub gelər. Ve dediğimiz kimi bu da Bugün bu günkü daha çox əxlî, şey, həyalı insanın, həyatlı insanın ən hallarına. Həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədislərindən birində e, görürük ki, e, İbröm edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir nəfərin yanından keçir və görür ki, öz qardaşını həyada nəsihət eləyir, həyada tövsiyə edir ona. Yəni belə elə, belələmə, beləmə. Əvvə belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür bu çox şey artıq, eee, kişididləndirir həyalına o tövsiyyəsini, qadirə onu təşir edir, həyət edir, imanlandır. Yəni, hər bir kəsdə əgər iman varsa, höşməndə onda həyət olmalıdır. Əgər hər bir kəsdə həyət varsa da, höşməndə onda iman da olmalıdır. Yəni, onlar ikisi də qoşadılır. Biddiyimiz kimi, həyət özü imanın şöbələrindədir. Yəni, bir əmər kimi imanlandır. Aydındır. Və həmsində İmam Əhməd qeyd edir ki, Əyy Peyğəmbər sallallahu yəni, əleyhi və səlləm, bildirir ki, həqiqətən də səndə deyir 2 dənə əmr var. Allah Subhanahu onları sevir. Və o səhabə soçu ya onlar hansı əməl Deyir ki, el-helim və el-həyə. Bir helimdən bir həyə. Yəni helim əslında mübarizə başlanma, qəzəblənməmək, yəni pis olsa, yəni əf eləmək qüdrətində olmaq, bunlar elmlilik salir. Və ikinci də həyət həyə haqqında da artıq danışırıq. Və bu sahabə də, bu Peyğəmbər s.ə.v-in bu əməlini, bu sözünü ona bildirəndə o daha da çox sevdir və Allah şükürdir ki, bir şükür olsun, Allah s.ə.v-i ki, Allah s.ə.v-i ki, bu sifətlədir. Və həqiqdən də, hər bir müəmində bu sifətin olmalıdır. Çünki bu sifətlə o insan, əgər kimdə bu sifətlər varsa, görürsən ki, o insan ə dəvət eliyəndə də İslam əxlaqı ilə yəni dəvət eləyə bilər. Bu bahisə eliyəndə də əxlaq çərçivəsində bu bahis elədir. Bəzilər görsən ki, ola bilər elə məli, amma görsən bu bahisə eliyən vaxtı görsən ki, əxlaqı normaldan qıra çıxır. Ən azından öz qarısındakı insana ə, danışdığına qulaq asmama, özü ədəbdir, ədəbsizlikdir, əxlaqsızlıqdır, faydalıdır. Ən azından sən onun mafiist olmasını istəyirsən əgər i̇slam o millətdən olsun, ə, sən də bir oğul, bir insan kimi onun da fikrini dinləməyə sən borçlusan. Aydındır o şərtdir ki, sən onun fikrini qəbul etsən, ən azından onun fikrini dinləməyə sənin axlağın çatmalıdır. Sən hə, necə deyək, səbrin çatmalı ki, çünki məqsəd, məqsəd sən öz haqqını ona çatdırmaqdır. Əgər sən ona bu cür səbirsiz, bu cür izdihamlı ilələşsən, sənin nə İslamı, heç bir qavya, heç qəbul etməzsən. Dəki 96-97 ilə idi, 5-6 dən qardaş e, Krişnanların yanına gitmişlər dəvət eləməyətdik. E, elmi izad o vaxtı qardaşlar gitmişdir. Orada bir ikindən qardaşı var, qardaş, qardaş, əlhəl başladı danışmağa, danışmağa e, elmi izad da var idi, onlar susunmuşdurlar. E, sonra qalikdə deyil ki, siz misalman dövsünüz var, deyilin ki, siz kitabda Quranda olası səvvirli olur, deyilin hədisləri izə var. Sizdə heç sosifətlər yoxdur, deyilin o ikisi misalman dövsünüz. İnsahiyyətəndə, yəni şaumun ən azın öz ə, həyasını hər bir halda, yəni bir üzəvi məni göstərməlidir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəxlaq barəsində buyurub ki, gözəl əxlaq sahibi, gecələr namaz qılan, gündüzlə yəni oruç tutan, necə deyirlər, əsbabını qazanır. Bu da onun yəni gözəl əxlaq, yəni xüsusiyyətlərindəndir. Ancaq həyə insanda mövcud olmalıdır. Baş ibn Mehsud Radiyallahu anhu buyurur ki, e, Allahdan həyə eləmək baş və onun ətrafındakıların qorunmasıdır. Yəni Allahdan həyə eləmək e, baş və onun ətrafını qorumaq. Yəni baş deyəndə gözlər, burunlar, ağız, dil. Yəni ən azından insan həyası olması, insan həyalı olması onun gözü haramlardan çəkinməsi deməkdir. Yəni insan evazdadığı qədər haramdan gözünü çəkməli pehşam bilirəm ki o e, baxış özü zinanın necə deyirlər e, elçisi sayıdır. buna bu sözü deyib. Çünki e, zinad birdən-birə baş vermir. Zina birdən-birə baş vermir. Hər şey tədricəndir və baxış da yəni zinanın elçisidir. Yəni insan pazarə qədər yəni e, gözünün paramlarından çəkməlidir. Xüsusən də bizim mükin dövrimizdə sağ, sol, arxa, qabaq evdəki TVdir. Heç istəsən Yəni, hər şeydə var, aydındır. Yə, bu baxımdan da insan bazadığı qədər bu şeylərdə, yəni, çəkinməlidir. Əslində, görürsən ki, e, kimlərsən, televizor evdə yəni, istirahat kimi qəbul edir, hətta ibadə dəhlində olanlardır. Görürsən, deyik, əşiq yoğunluq, atırsan, baxsan, əslində, o televizor insandan yoğunsuz, əslində, yoğunluğu artırır. Yəni, bir və ki, insan nə vaxt istirahat edir, onun gözü, qulağı sahki diyanında. Ama insan işten gelir, fiziki yorgunluğundan gelir ve gelir oturup televizyonda var, bu sınıf ahalede daha soru bir rüze verir. Orada artık başı zihni yüklenmeye. Ve şefk yoldu zehnin zihnin yüklenmesi fiziki yüklenmeden daha pislik. Fiziki yüklenme oldu ki, en azından insan bir de gözel hamam kabul etse, çimsə, o yorunluğun yetmiş həşət var insandan çıxar. Ama o zihni pişirdiyse, o insan ona baktığında, o daha da zihni yollur. Ad, dolu, Ayrıca, əslində, və o da niyə bu kiçik strateji? Ayina əslində seyrləndicidir. Və həmçində dedi ki, baş və onun ətrafını qorumaq, gözləri, üstə də gözləri və nəyisə ora desə insan qulaqlarını haramdan çəkməli. Heybətdən, namusluqdan, musibədən, Allaha üşançlıq olan. Üstə də bu günlərdə görsən ki, bəziləri meyxana başa başa şeylərlə qulaqlaşır, şeylər, şey o da bir heçnə yoxdur ki, nə hər bir aldı heçnə olmasa da ən yəni, elinə qulaq asmaq, ondan sonra Qurana qulaq asmaq, Quranın tərcüməsindən qulaq asmaq. Xüsusən də sənə fayda verəcək bir şeyə. Bax belə deyir ki, e, hansısa bir məhəl kimi də olsa belə, hansı ki sənə oradan fayda gətirə bilərsə. Bu cür şeylərə qulaq asmaq milyon dəfə o baş, boş boş şeylərə qulaq asmaqdan, yəni daha üstündür. Və İbn Məsdudun dediyi həyada baş və boyun ətrafında çaraq olmaq, yəni gözləri, qulaqları ondan sonra insan dilini haramdan qorunmalıdır. Yəni kiminsə qeybətini eləməkdən, çəkinməkdən, hansı ki, qeybət həqiqdən də xırda günahlardan deyil, böyük günahlardan üçün ki, artıq Allah əsləməndə Quran-ı Kərimdə o qeybət edən öz qardaşların ətini, yəni dəstədini yələrə bəncədir. Həmsin İbn Əhməd Mühəmbəl Rəhmalı öz də oğluna mescidə gidəndə görür ki, eytiqa o vaxtlıdır, bir mescidə Və qayıdır oğlu atasındakı ki, məsələn, ablınlara baxdır, yattıblar. Yəni, o mənada ki, sən etikala cəlbər özəri yattırlar, Əhməlin Həmbəd sənir, oğluna ablınlar edir ki, bir kəşk sənlədir, onlarla yatardın orada bu sözü deməkdir. Yəni, bu, azil, elementar bir sözcə, onlar oradadır, bu da burada, aydındır. Ancaq e, bizlərdə isə bu günlərdə qeybət müləşi çox məncəslərin <gülüyor> müsliklət etsək əsas e, mənqələrinə bən. De ki, məclislər qeybətsiz keçmədiyinə, onunki məclislər də qeybətsiz keçmədir. Xüsusən də bəzi hallarda şeytan o qeybətsiz haqqaran yolları soxur. Görsən ki, e, hansısa bir, e, bir, bir, hansı bir qardaşın qeybətsiz olmasın, hansısa bir qardaşın qeybətini xüsusən də onun eibləni hansı sökmək, güvə e, dinə yardım eləmək baxınmaq aydındır. Amma əslində, e, dinə yardım eləməkdən ötürü o insanın şəxsi eibləri atılmaz. O insanın ancaq əngilərin məsələsi axı var, öz o toplumda ki, hansı ki, onunla daha çox əlaqəsi varsa. Əgər o toplumu adamı tanınırsa, bilmirsə, əlaqəsi yoxsa, qəni sən də onunla yürəyində hisslik var, gəlib onun adından burada danışmanı eləmək və əslində dinə yardım eləmək, deyil əsində, o qardaşın qeybətini eləmək deməkdir. Və həmçində Evin Məsud radiyalan buyurur ki, baş və onun ətrafını qorumaq, və həmçində bətn və onun yəni ətrafını qorumaq. Yəni bətnlə deyəndə insan yediyi qidalara fikir verməlidir. Yəni haradan gəlib, necə gedir. İnsan görsən ki, bəzi hallarda psində bu günki qidalardan qidalara cürbəcə, past belə, necə deyirlər, hətta donur, başqa-başqa başqa, haramlardan doğru ora qatmışlar, qatdırlar. İndi mən beşəm dadı yaxşı olsun, beş ömrü uzun olsun deyə, amma hər zalda Əgər müsəlman o cür şeylərdən ki, dalardan fəbərdardırsa, dərhal çəkinməyə daha da yaxşıdır. Çünki o cür şeylər insanda artıq ona gözmür, buna gözmür, buna gözmür, sonra da onlar aparır, açıq-açıq harama aparır, çıxarır. Və biz dəhsləmizdə dövdənə qeyd edirik ki, e, hər bir qırda əməllər, böyük əməllər aparan yolların qarşısını alır. Yoxsa ki, niyə görə hər namazda sünnet var? Niyə görə hər namazın əvvəl əzam var? aydındır O əzam var ki, məsələn, əzam, insan əzanı eşidir, namaza hazırlaşır, dəst namazı yoxsa dəst namazını alır, gəlir mi, etçilər mi, etçilaxı qılır, oturur, sünnətləri qılır, imam münbərə qabağa çıxana qədər, namaz, yəni, qiyam olana qədər, başlayır, dualar eləməyə, dişilə eləməyə və, və s. Yəni, özünü ibadədə hazırlayır. Bu, insanla Baxın görün, e, namazın vaxtı gəlməzdən əvvəl Allah Allah iqdam verdi, təcili durdu, qıldı çıxdı. Arasında nə edə fərq var? Nə qədər istəsən. Əgər o namazın əzanını, iqaməsini, aralığındakı sünnəti, mislahi və hasərlər, bunlara fikirləşib tələk edib namazdan əvvəl durub hazırlaşıb, o təcili gözləyirsə, o daha çox təcili görür. Yoxsa cəmi vaxt gəlib, amma niyə sünnətlə namaz daha çox olacaq? Əlbi insan sünnət oruclarına E, rəayət edir, sünnet oruclarını bozmamağa çalışır, daimən tutur, verir və s. O insan Ramazanı daha çox gözlür, yox ki, yalnız Ramazanlar Ramazanı çıxan. bir insan zəkətdə deyil, sədəqələrdə belə, ədə e, onun ola bilər zəkətə gücü çatmadır, zəkətin özünün miqdarı var. Əl o insan e, zəkətə çatmadığı halda zəkət verənən qaç-qaç çox sədəqə verirsə, o zəkətə daha çox gözlür, yoxsa zəkət verənən? Həlçədə ki, əlbətdə ki, əlməni daha çox aydındır, eləcə də bu cür. Həlçə, kimsə qündəlik normasını Quran qoyubsa, hər Ramazan sonra olan ayə, üç ayə əzbəyləmək, on ayə okumaq, 20 ayə təşkil olmaq, üç ayə təsir və yaxud və yaxud və həsələ, bu Ramazanda ə, Quran təlavətini daha çox gözlər. Yoxsa ki, ancaq cümədən cüməyə kəhq qoxuyan, baxdə ki, Ramazanla Ramazanı düz qıqaran şəkək oldu ki, Ona görə də e, müsəlman çalışmalıdır öz qidasında da, hətta e, əgər təhlibdə xırda bir şey nəsə varsa, yaxşı təhlibdə çəkilsin başqa bir şeydir. Çünki o şeylər onu tədirdlə, nöqtə-nöqtə-nöqtə öelə bir sonra isə tədirdlə o insan onu çəkinməkdir. Hətta görürsən ki, e, əgər kimsə ərzət məhsulları ilə tizirət edirsə, hər bilirsə ki, bunun təhlibdə müəyyən bir qatılıq varsa, xoq cüzdə olsa, onun satılmalından çəkilsin. Nəyən ki, bir azdan açıq aşkar haram satana qədər. Görürsən ki, idarətlərlərdə şeytan elə avladır ki, məsələn, bir idəmələn gəlir ki, donuz əfəli saat, yox, donuz əfəli haramda olmaz. Görürsən ki, başlayacaq, tuşonqalar satıq, malı satıq, onu satır onu satıq, qədər tuşonqa eləcə təhkini 5%-də 5%-də canlıdır. Malı 5%-də olacaq ki, qədər bir az keçir, 15%-də 15 təhkini getmiş Bəs bu is investor bilir bilə biləcəyiniz ki, e, artıq rəflərin sonunda təmir donu gəlir. Bizə onunla da fərqi nədir? Onda 25%, bunda da 30% nə var? Niyə yəni görə? Çünki ən xırdasından çəkinməd. Aidincə o ən görə də bu getdi dedi onu utusmaq lazımdır və qida da <gülüyor> insan öz e, bədənində, e, yəni öz orqanizmində düşən qidasına fikir vermirsə, o e, Elə bir insanlar da var, həyətən də var ki, şey. yəni nə gəldir, bir iş bir dişi mələmə nəsə edindir. Və eyni zamanda da, e, bəlkə onun ətrafını qorunma deyəndə, burada libas nəzərdə tutulur. Xüsusən də misalman, yəni e, haram libastan təkinməlidir. Yəni haram libas təkdər, biz fikirləşdiyimiz kimi, ne deyərlər, təkdər, ihbəy deyil, həmsinə kafirlərə oxşadmaq libası da olur. Görsən ki, bu il məsəlçün Avropada və kimsa Avropada ilə şiləcəyi milləri ala bilir. Müsləmanı görsən ki, bir dənə şalvə girir, qamdar, əyağı boydadır, baxsan ki, bu əyağına salıb, uçalları ala bilir. Yəni, həyə bir tənə o gün biri gördür ki, anıtsız ki şeydir, məxtıb elə. Oqda ki, məqda olsa da Müsləmanı bu yaraşımla qıbını eləmək. Yəni, hangi biri ki, Peygamber səhələm qadğan eyləyib, qar qiymlər, qiymlər. Müsləman q dar giyinməli deyil, o da sərg yox hiss nə olur, tək ki dar olmasın, əhzalları bilinməsin. Aydın. Amma o dün şeylərə kiçik verməmək, yəni dərb nə bıraxırsa, Avrupa nə bıraxırsa, Şafı dövlətin nə bıraxırsa, dərəl onu tətbiq eləmək və yaxud da ki, görsən ki, dimdili e, papak qoyurlar və əslində idazəlidir, problemdir. Çünkü onun məhzədi günlə, soyuqdan qorunmadır. Amma girdi sağda onunkidir, gün yox, günəş yox, hava da qəşəncisi, istisidir qaraçı göznüb qara papa o zə mindiksizdir. Yəni budur kafirlərə oxşamaq bu deməkdir. Ona görə də müasir alimlərin bəzən o barədə fətvası var. Aydındır ki, onu taxmaq. Çünki deyir onun birbaşa kafirlə oxşadır. Amma biz demirik ki, onu günün gündə olsa, günün gözünsə o gündən qoruyur. Açgıda gündən qorur, keçvadı gündən qorur. Səndə allergiyası olan insanlar. Amma gündə sağ bunu ikidir, birdir, havada qəşəyəndir, teniska giyinib də aşağı başınla dəndin, gözündə baxsan günəş var, işıq var, aydındır. Yəni belə hallardır, amma müsəlman, müsəlman çalışmalıdır bu cür şeylərdən, yəni çəkincə. Həm Əbu Məhsud radiyəllahu anhu buyurur ki, həmçində deyir, ölüm və bəlaları xatırlamaq. Ölümü və bəlaları xatırlamaq, əslində elhamdülillah qardaşlar bacardığı qədər, yəni dəyərən namazına, yəni çalışmaq qarşılar, o gündə dinə gələn qardaşın cənazəyə gözlük elhamdülillah Ani anda əlimin 2-min, Allah bir 300 adam gəlmiş, qardaş gəlmişdir. Yəni, bu əlimin belə o hərisliyi göstər, o savabı göstərir. Anca bizdə məqsədə, təkdə o savabı götürmək olmalı deyil. Hansı ki, məsəl üçün görsən ki, e, bu hədisi İbn-Əmər fələdiyələn olub, e, Səfrans İbn-Əmərdən idi ki, e, xəbəri yoxudursa, Aburiyyələn xəbəri yoxudur. Və e, otururlar meclidə və e, Abu Reyhan ibn Ibn arasında olan bir sətir amma dəqiq yəqin deyil hansı hansıdır. Və biri-birindən bu cənazənin eh boyda, yəni qırat boyda səbabından danışır və e, falan elə bir ona gəlir deyirlər o hədisi deyir ki, falan sahabi deyib, o ibn Məndən Abu Reyhanı dinləm Abu Reyhanı bilmirsiniz ibn Məndə dinmişdi. Və deyir ki, falan kəs ravət elib, o sahiblə bir-birini görürsən belə şey deyim, sən deyirə ə ruatlı bir şəxsan səhih hədisdir və oğluna deyir Dur, gəlir, biz artıq nə bilədir ki, iraqlar itirmişik faydındır, yəni o səvab məqsədidir. Ancaq ə, bugünkü günümüzdə düzdür, səvab xüsusi rol oynayır, səvab qazırmaq və həmçində cənazənin də bastırılmasında, həmçində ibrətdən də xüsusən fayda götürməyə lazımdır. Və həyətən də ölümü xatırlamaq da elə o cənazəni bastırmaqda olur. Yəni, ə, sən kimisə boyursan qədirə, sən kimisə yursan, kimisə kəfənliyirsən, kimisə canadəsını bulursan, kimisə zəniyirsən və, və s. və sən fikirləşmələsən ki, bir gündə e, bizi də kimisə olubaya belə qoyacaq ki, bir gün bizi də kimisə kəfənliyirsən, güvacaq, canadəmizi bulacaq, aydındır və məqsədə ölümü xatırlamaqdır ki, Həttəfəyir Qağınbər s.ə.v. ilk İslamın ilk əvvəllərində e, Qədistanlığa getməyi də qadran edəmişdir. Anda sorulansa, Peyğambər sarsan dedi ki, mən sizə qadran eləmişdim, gedin ziyarədiyin həyidən də o, e, insana ölümü xatırlarır. Yəni, məqsəd qəbistanlığında ziyarət, gedib ora tərəfdə qələnti gülü qoymaq, nə bilmir, su səhmetmək, bu quda qoymaq, nə bilmir, şəkərbə qoymaq deyil. Əsas hədəs qəbistanlığında ziyarət, e, gedib o, e, ahirəti, yəni xatırlamaq, ahirəti xatırlamaqdır ki, bir məsud da, radiyallahu anh o, yəni Allahdan olan həyanın, yəni həyə olan şəxsə nə olmalıdır? Bunu da xatırladır ki, ölüb xatırlamaq və həmçində vələləri xatırlamaq, və həmçində ölümü xatırlamaq bu İbn Məhsuddan, yəni sədirən gəldişimiz, həmçində təbiinlərdən, akvar təbiinlərdən də bu ölüb xatırlamaq barəsində, yəni çoxlu hava, hətta bəzi xəlilərdən ravait olunub ki, Onlar yəni, ölümü xatılamalına təhlifdir, özləri üçün gedir, yəni qəbir qazardılar və e, müəyyən görəndə ki, artıq e, azınlığa gedir, artıq ahirət unudur, gedərdir, oturardır, müəyyən bir müstəhət oturardır hətta ölümü dadana qədər, yəni ölümü xatılayana qədər. Çox da çıxıb tədən öz həyatını görürsə, bunu demirik ki, kimsə geçsin, onu eləsin, bəlkə də e, uyumu alimləri, yəni gözərsən, bilət edimik olar, çünki, əna peyğəmbərimizə dedik ki, sələh padi bu neyli yəni olmayıb, onlar daha da təqvalı insanlardı. Hər bir onlar, yəni bu cür şəhərlərdən, bu cür rivayetlər var idi olub ki, onlar yəni ölü xatırlamadönərək gəlib e, qəbirdə də oturardılar. Və həmçində bəlallar. Bəlallar da xatırlamaq ki, yəni e, hansı ki bu günlərdə də görülür ki, Azərbaycan kimi bir çox yəni dövlətlərdə də o bəlallar özünə bir rüza verir. Yəni o bəlallar da insan daimən Allaha şükür eləməlidir. O bəlalar, bizdə onu təbii fəlakət kimi, nə biləm təbiyyətin şıltaqlığı dilərləm, təbii fəlakətləm, hərə bir ad qoyur o ada və əslində Allah Subhanət Allah'ın insanlara göndərdiyi tınaqdır, ibrət almadığını təhədir. Hüseyin Rahimallah deyir ki, Allahın insanlara göndərdiyi bəlalara nə, insanlar üç kismə bölünür o baxımdan götürəndə. Yəni, ən əksəl deyildi ki, o kimi isə başına bəla gələndə ibret alır. Bu deyən ən əfsəl qismdir. İkinci qism isə başqasının başına gələndə ibret alınır, öz başına yenə ibret alır. Bu deyir ikinci qismdir. Üçüncü qism isə ən vəddəh qism, hansı ki, nə öz başına, nə başqasının başına gələndə ibret alır. Aydındır? Və bu da İbn Məsin dediyi kimi ölüm və bəlaları xatırlamaq bu özü də Allah Subhanahu olan yəni həyatı Və həmişə İbn Məhsud fərq edən bu ölü ki, Və deyir, kimsə deyir, axirəti, e, axirəti dünyanın, yəni zinətlərin, yəni tərk etsin. Yəni dünyanın zinətlərini tərk etsin. Bu həqiqətən də e, gözəl bir İbn Məhsudun yəni sözüdür ki, yəni axirət sən yəni, dünyanın, yəni zinətlərinə yəni tərk etməlidir. Yəni o baxımdan ki, görürsən ki, insanlar dünyanın zinətlərinə çatmaqdan ötürü, yəni mincür yollara rüşvət bir yandan, haram bir yandan, oğulluq bir yandan, faiz bir yandan, tələmçilik bir yandan, qudursulluq bir yandan, yalan bir yandan, vəhdən və, və s. tək istədiklərə nail olsun. Aydındır. Bəli, insan bu cür, yəni o cür əməllərdən çəkməyəldir. Sən ki, onlar hamısı yani haram yollardır. Amma yoxsa, insan özü, məsəl üçün, zəkatını da verir, ə, başqası də gələrindən də əliq deyənmır. Bununla da yanaşı insan nə üçün e, gözəl e, gözəl mini və hətta ki e, gözəl geyinmək üstünlüyü verirsə, yəni bu insan üçün əməmisalmaz yəni, bir problem deyil. Əgər ki hər hamsə, yəni Allahın qoyduğu yolla, ayda da yox, əgər o şeylərə mən yəni, sal saladığım şeylərə, yəni haram vasitələrlə çatmaq istəyirsə, yox, bu artıq onun üçün yəni, yaraşmaz. Müslüman o cür, e, Niziriyyələr, haramlarla bu cür e, ziyinətlərə nail olmalı deyil. Və İbn-Məsud sonunda buyurur ki, kim bunları edəsə artıq Allah spantala-dan, yəni həyə edər. Aydın, kimdir ki, kim bunları edəsə artıq Allah spantala-dan həyə edər. Və bu da e, həmsin də qeyd eləmək lazım ki, ümumiyyətlə, həyə insanda iki cür olur. Həyə insanda iki cür olur. Yəni, birinci həyə həyə insan özündə, yəni, e, xilqətində olur. Yəni, insan bu cür, yəni, təliq olunur. Yəni, ona e, cibili ediləkən yəni, özündədir. Yəni, muqtəsəb görür, qazanılmış deyil. Və bu cür həyə də e, ən güzəl insanda olan əxlaqlardan biridir. Hansı ki, bu cür həyə insanın özünü, yəni, Allah subhantallarının e, əmürlərini yenilməyə, qadananlarından çəkindirməyə sövk edir. Hansı ki, peyğəmsən ki, həyə yalnız və yalnız xeyir gətirir. Yəni, bu cür həyə insanı pis burada, yəni, xoşa gəlməz əməllərdən təşindirər və onu gözəl e, e, məkar əxlaq, yəni gözəl əxlaqlara yəni, sövq eləyər. Bu da həmçinə qeyd kimi, bu da imanın yəni, şövbələrindəndir. Hansı ki sələflərdən biri buyurur ki, deyir ki, mən deyir, günahları e, 40 il tərk etdim. Həyəmə həyəyə görə, il 40 il mən günahları tərk elədim. Və sonrası mənədə tavar, yəni, vara gəldi mənə saxtı. Yəni, artıq bu insan e, həyaya görə yəni, günahları tərk edir və 40 kildən sonra deyir ki, mən artıq e, var insan oldum. Var insan da olmayıdır ki, e, dünyaya afilətinə fayda verməyən şeyləri tərk edilmək. Yəni, bir növ mübah şeylər, hansı gün fayda verməyəcək, mübah şeylər tərk edilmək. Bu da artıq onun, yəni, bu cür, cənəsifətinə yəni, getib sarıb. Və ikinci həyaya isə qazanılmış həyadır. Qazanılmış həyaya ə e, Allah Subhanahu tanımaqla, onun əzəmətliyini dərk eləməklə, onun qula yaxınlığını hiss eləməklə, onun qulun qulun daha muraqib olmasını bilməklə və Allah Subhanahu ilə olan xain gözləri və qələbə olanları bilməsini dərk eləməklə, e, Allah Subhanahu heyəy eləyir. O bu dediyi e, imanın ən yüksək, yəni dərəcəsidir və həmçinin deyir ki, Ehsanın eh, da ən yüksək, yəni dərəcəsi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllələm bir, iki haqda buyurmuşdur ki, Allah'tan istəhiyyə elə, necə ki, bir salih qoxun əqrabandan, yəni həyə elədiyin ki. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni Allah'tan həyə elə, necə ki, öz yaxınından həyə eləcə istəhə. Yəni, yaxınından salih etməri. Görsən ki, ə, bəzi hallarda, xüsusən də kəndlərdə belə şey olur. Görsən ki ə, öz o kəndin öz elinin ailəsinin nəslinin ağsaqqalından o qədər belə hörmət edir, o qədər həyə edirlər şey, amma Allahın həyəsi qalıb biri qraf. Haidinlə peyğəmbər salsan həmin insana buyurur ki, o insana ondan həyə elədikmiyən Allahdan həyir, o bu da artıq ən səndərcəsidir. Yəni Allah necə onu görürsən, həyə edirsənsə, eyni zamanda Allahı görürünsən, görmüsən kimi Allahdır həyələ necə ki, öz qəbilindən, qəbiləndən olan Yəni salih fənan yana həyəy edin kimi. Və həmçində həyanın 2 yəni bir cism var, həyanın 2 cismdir. Bir var. Həyat bəyanilən həyat, bir dənə də var bəyənilməyən həyat. Bəyənən həyat biz qeyd elədiklərimizdir, bizdir, biz qeyd elədiklərimizi, e, haqqında şəbəkə açdığımız həyəydir. Ancaq bəyənilməyən, məczum olan həyəy isə adizli həyatdır. Hansı insan öz haqqını tələb eləmək Ondan sonra e, haqqını bəzəlmək məsələ, yəni bu cür məsələlərdə e, həyalı olub, bu əslində həyalı deyil, əslində elə müəllif də onu yüzür. Deyir bu deyil ki, azizlikdir. Rəsmindədir azizlikdir ki, e, insan yəni bu cür həyadan bir çəkinməlidir. Əsl həya isə qeyd etmişəm həyətdir ki, Allah Subhanahu tala'nın yəni həyasını dərk edib ondan həyalı olmaq və günahlardan çəkinməkdir və biz də Allah səndə ki, Allah səndə bizi peyğəmbərin ümmətinə nələsək də bizi e, sələf-i salihin edilədiyi kimi hətta bu özdür kimi yəni həyallardan eləsək fərzincin Allah bilir əsar-ı al Muhammədinin